«На вашому місці, панове, я б уже пакував валізи». Я допив останні краплі коньяку і знову взявся за пляшку. «Досить пити!» – гарикнув Малюченко. Я стинув плечима. «А чому би ні?» Малюк промовчав.